17. Перед барикадою, що загатила всю вулицю, Роланд зупинився. На відміну від Джейка, він не плекав надій, що там, на тому боці, відкритий простір. Будинки на сході від цього пункту – це, напевно, острівці для вартових, серед моря сміття, інструментів, непотребу і, поза сумнівом, пасток. Дещо з усього цього мотлуху лежало тут уже 5-6 сотень чи тисячу років. Але Роланд не сумнівався, що більшу його частину потихеньку натягали сиві. Східні райони Лада врешті-решт стали фортецею сивих, і Роланд стояв зараз перед її стіною. Він повільно пішов вперед і побачив прохід, який ховався за щербатим цементним валуном. На дрібному поросі, яким була вкрита земля, виднілися сліди. Два ланцюжки відбитків ніг, великої й малої. Роланд присів навпочіпки, роздивився їх і почав було зводитися на ноги, коли помітив дещо цікаве. Крім двох ланцюжків слідів, був ще й третій. Лапи невеличкої тварини. «Юк?» – тихо покликав Роланд. Якусь мить було тихо, а потім з-підьми долинуло тихе гав. Роланд ступив у прохід і побачив, що з-за рогу, де стежка вперше повертала на нього, уважно дивляться очі з золотими обіцями. Роланд підбіг до шалапута, але юг відступив на крок назад, бо нікому, крім Джейка, не довіряв. Відступив і став на місці, стривожено дивлячись на стрільця. «Ти мені допоможеш?» – спитав Роланд. Десь на краю свідомості вже проступала суха червона пелена, лихоманка битви, що несла з собою невимовне полегшення. Але поки що її час не настав». Поки що він не дозволить собі розслаблятися. «Допоможеш мені знайти Джейка?» «Ейка!» – дзявкнув Юк, не зводячи з Роланда стурбованого погляду. «Тоді вперед! Знайди його!» Юк миттю розвернувся і потрюфикав уперед, обнюхуючи стежину. Слідом за ним пішов Роланд. Час від часу він зиркав на свого проводиря, але здебільшого вдивлявся у древній хідник, шукаючи якихось знаків. 18. «Господи!» – сказав Едді. – «Що ж це за люди такі?» Кілька кварталів вони із Сюзанною пройшли вулицею, що тяглася біля підніжжя Пандуса, побачили попереду барикаду. Менш ніж за хвилину до їхньої появи, Роланд увійшов до замаскованого проходу і зник у середині. І повернули на північ, на широку магістраль». Едді подумав, що вона нагадує П'яту Авеню, але не наважився сказати про це Сюзанні. Надто вже розчарований він був цим смердючим сміттєзвалищем замість міста, щоб вимовляти в голос щось обнадійливе. П'ята Авеню довела їх до місця, де височили білі кам'яниці. «То це ж точнісінько давній Рим. Таким його зображали у фільмах про гладіаторів, які я дивився в дитинстві», – подумав Едді. Строгі будівлі досі непогано збереглися. Здебільшого непогано. Едді не сумнівався, що колись вони слугували громадськості. Там були галереї, бібліотеки, можливо музеї. А в тій зі склепінням, що тріснуло, мов гранітне яйце, могла розташовуватися обсерваторія. Хоча Едді десь читав, що астрономи люблять працювати подалі від великих міст, бо електричне освітлення заважає витріщатися на зорі. Між статечними будівлями були відкриті майданчики – і хоча траву і квіти, що колись росли в квітниках, тепер заглушали бур'яни, все одно відчувалося, що це дуже вишукане місто, і колись, мабуть, тут був культурний центр міста. Звісно, відтоді багато води витекло. Едді сильно сумнівався, що Гешер і його товариші цікавляться балетом чи камерною музикою. Вони з Сюзанною опинилися на великому перехресті, звідки, наче спиці в колесі, розходилися ще чотири великі вулиці. Посередині колеса була вісь – Великий Майдан. Його оточували стовпи з гучномовцями, а в центрі стояв постаменти з рештками статуї. Міцний бойовий кінь, мідний, весь у зелених патьоках, хвацько бив копитами в повітрі. Воїн, що колись сидів у сідлі, тепер лежав на боці, безсило здіймаючи в повітрі якусь штукенцію схожу на кулемет, а в другій руці тримаючи меч. Ноги досі повторювали форму кінського крупу, але чоботи лишились намертво приварені до металевого скакуна. сивим! проголошував побляклий помаранчевий напис на постаменті. Окинувши побіжним поглядом віяло вулиць, Еддій там побачив стовпи з гучномовцями. Декілька лежало на землі, але здебільшого вони стояли вертикально, і кожен був прикрашений гірляндою з людських трупів. Тож виявилося, що Майдан, у який вливалася П'ята авеню і вулиці, що з нього виходили, охороняла невеличка армія мерців. «Що ж це за люди?» – знову спитав Едді. Але це питання було радше риторичним, і Сюзанна не відповіла. А могла б. Вона і раніше мала видіння, в яких поставало минуле Роландового світу, але жодне з них не могло дорівнятися до цього за чіткістю і яскравістю. Все, що уява малювала їй раніше, як тоді в річковому перехресті, нагадувало сон яву, Але тепер її свідомість наче осяяв в якийсь спалах. Сюзанна наче побачила у вікні обличчя небезпечного маніяка, на мить вихоплене з темряви ударом блискавки. Гучномовці, повішені, барабани. Зненацька вона збагнула, що всі ці явища пов'язані між собою. Це знання прийшло до неї так само несподівано, як і те, що важкі вози до Джимтауна через річкове перехрестя тягнули воли, а не мули чи коні. «Не зважай, це сміття!» – сказала вона, докладаючи великих зусиль, щоб голос не тремтів. «Нам же потрібен поїзд! Як гадаєш, куди тепер?» Едді підвів погляду потемніле небо і легко знайшов шлях променя за хмарами, що стрімко линули вдалину. Опустивши очі, він побачив, що вхід до вулиці, якою пролягав шлях, охороняла велика кам'яна черепаха. І чомусь не здивувався. Голова рептилії вирізана з гранітного панциря, а глибоко посаджені очі, здавалося, зацікавлено їх розглядали. Едді кивнув у і видушив із себе кволу посмішку. «Хе, бачиш здоровену черепаху?» І собі, зиркнувши в той бік, куди він показував, Сюзанна кивнула. Тож він повіз її через міський майдан на вулицю Черепахи. Від трупів, розвішаних на стовпах уздовж неї, чомусь сухо віяло запахом кориці. І від цього запаху ведді стисся шлунок. Не тому, що він був огидний. Якраз навпаки, пахло досить приємно, солодким і спеціями. Приправою з таким запахом дитина залюбки посипли собі грінки під час сніданку. На щастя, вулиця черепахи виявилася широкою, а повішені здебільшого були висхлими муміями. Але Сюзанна побачила кілька відносно свіжих прикрас, із почорнілими опухлими обличчями, по яких досі діловито повзали гедзі, а в гнилих очницях роїлися хробаки. А під кожним стовпом виростали купи кісток. «Їх тут тисячі, як не більше», – сказав Ведді. «Чоловіки, жінки, діти...» «Так...» Власний спокійний голос здався Сюзанні чужим і неприродним. Їм треба було якось вбити час, і вони скоротали його, вбиваючи одне одного. «Ти ж ці срані ельфи!» – спитав Веддій, якось дивно гигикнув, наче схлипнув. Здавалося, він тільки тепер почав достото розуміти, що насправді означали ці невинні слова. Світ зрушив з місця. «Скільки в них було невігластва і зла! Які глибини невимовного жаху вони в собі чаїли!» «Гочномовці потрібні були під час війни», – подумала Сюзанна. «Так, а вже ж, бозна якої війни і коли вона була, але, мабуть, у ній усім перепало на горіхи». Правителі Лада виголошували через них свої промови, ховаючись від бомб у якомусь бункері, як той, куди сховалися Гітлер і верхівка його банди наприкінці Другої світової. І вона наче почула виразний голос командувача, що горкотів у цих динаміках. Почула так само чітко, як репіння возів у річковому перехресті, як ляскання батога над спинами волів, що їх тягли. Пункти розподілу продовольства А і Г сьогодні будуть зачинені. З відповідними картками звертайтеся до пунктів Б, В, Д і Е. 9, 10 і 12 загонам міліції прибути в Сент-Сайт. Повітряне бомбардування почнеться між 8 і 10 годинами. Усім цивільним перебувати на цей час в укриттях. При собі мати протигази. Повторюю, при собі мати протигази. Так, оголошення. І якісь новинні покручі. Пропагандистська військова версія новин, яку Джордж Орвел назвав би подвійною мовою. А в перервах між новинами з фронтів і оголошеннями урочиста військова музика і заклики вшанувати полеглих, відправивши чергові ешелони чоловіків і жінок у розпечену бійню. А потім війна закінчилася і настало затища. Тимчасово затища. Та одного дня гучномовці знову запрацювали. Чи давно це сталося? Сто років тому, півстоліття. А хіба це має якесь значення? Сюзанна думала, що ні. Важливо було тільки те, що коли динаміки знову ввімкнулися, то транслювали один єдиний запис: Запис барабанів. А нащадки колишніх мешканців міста вирішили, що це що? Голос Черепахи, Воля Променя. І тут Сюзанна згадала, що відповів їй батько, тихий, але наскрізь цинічний чоловік, коли вона одного разу спитала, чи справді на небесах є Господь, який керує всім сущим. «І так, і ні, Одетто», – відповів батько. «Я вірю в Бога, але навряд чи йому зараз є до нас діло. Гадаю, після того, як ми вбили його єдиного сина, він добре все обміркував і вирішив, що сини Адама і дочки Єви невиправні». «З ними вже нічого не вдієш». І він умив руки. Правильно зробив, до речі. Чогось такого вона й чекала. Їй було вже 12 років, і вона вже розуміла хід думок батька. У відповідь вона показала йому оголошення в розділі місцевої газети, відведеному християнським общинам. У ньому йшлося про те, що преподібний мердок з методиської церкви милості Господньої найближчої неділі прочитає проповідь на тему, що дня Господь говорить до кожного з нас, де цитуватиме перше послання Коринтянам, і тоді тато розреготався, він сміявся, поки з очей йому не бризнули сльози. Доня, кожен з нас чує, що хтось до нас говорить, трохи заспокоївшись, сказав він. Але ти точно можеш побитися об заклад на останній долар. Кожному з нас і цей преподобний мердок не виняток. Цей голос каже тільки те, що йому вигідно. Так набагато зручніше жити, повір. Судячи з усього, коли з гучномовців застукотіли барабани, мешканцям міста почувся заклик до ритуального вбивства. І щоразу, коли крізь сотні чи тисячі гучномовців лунали барабани... Якщо Едді не помилявся, то був лише ритм ударних із пісні Зізітоп, не більше. Вони готували мотузки і вішали одну-дві жертви на найближчих стовпах. «Скількох?» – подумала вона, поки Едді віз її вулицею, а під пощербленими шинами коліс хрускотіло бите скло і шурхотіли купи паперового сміття. «Скількох вони вбили за всі ті роки, відколи в якогось електронного пристрою в підземеллях міста вперше сталася гикавка». Це все почалося тому, що вони розпізнали не цієї музики, яка опинилась тут випадково, прийшовши з іншого світу так само, як ми, і літаки, і деякі машини, що стоять на цих вулицях. Вона не знала відповіді. Знала лише. Цинічна точка зору її батька на розмови Бога з синами Адама і дочками Єви невдовзі стане її власною. Ці люди шукали причини вбивати одне одного, та й годі. А барабани виявилися ідеальною причиною. Мимохіті і згадався вулик, на який вони натрапили. Вулик неправильної форми з білими бджолами, які б неодмінно отруїлися власним медом, якби їм забракло клепки і вони його скуштували. На цьому березі Сенда теж стояв великий напівмертвий вулик з бджолами-мутантами, чиї жала на їхній власний превеликий подив не менш смертоносні, ніж мед білих бджіл. Скільки ми ще судилося померти, поки та касета нарешті порветься? І тут, наче оживши від її думок, гучномовці почали транслювати неперервний синкопований ритм барабанів. Від несподіванки Едді скрикнув. Сюданна теж закричала і затулила вуха руками, встигнувши проте краєм вуха почути решту мелодії. Доріжку чи доріжки, притлумлені десятки років тому, коли хтось, цілком може бути, що випадково, посунув регулятор балансу не в той бік, підсиливши барабани і відправивши у небуття гітари й вокалу. Едді повіз її вулицею черепахи і шляхом променя, намагаючись роззиратися в усі боки водночас і не вдихати запаху гнуття. «Дякую, Боже, за вітер», – подумав він. Тепер він штовхав візок швидше, зазираючи в усі зарослі бур'яном шпарини між будинками, чи не з'явиться там, бува витончений вигин монорейкової колії, пущеної високо над мостом. Йому кортіло якомога швидше вибратися з цієї нескінченної алеї мерців. І ще раз вдихнувши на повні груди солодкавого коричневого запаху, відзбагнув, що так палко не жадав нічого в житті. 19. Дотями Джейка привів Гешер. Він брутально ухопив його за комір сорочки і різко смикнув до себе. Так жорстокий вершник зупиняє коня, що мчить галопом. Водночас він виставив уперед ногу, і Джейк, перечепившись через неї, гепнувся на спину. Голова вдарилася у пхідник, і на якусь мить усе навколо поглинула темрява. Але Гешер не вирізнявся особливою гуманністю, тож він просто ухопив Джейка за нижню губу і щосили крутонув її вбік. Від болю Джейк закричав і різко сів, відбуваючись кулаками. Спритно ухиляючись від ударів, Гешер підхопив другою рукою Джейка під пахвою і ривком підняв на ноги. Хлопчик став на ноги, хитаючись і назад був наче п'яний. Він уже майже нічого не тямив, тож йому було не до протестів. Він усвідомлював тільки те, що кожен м'язо його тілі натягнутий до межі, а поранена рука виє, наче звір, який потрапив до пастки. Гешер, вочевидь, потребував перепочинку, і цього разу дихання поверталося до нього повільніше. Він нахилився, впираючись руками в коліна, обтягнені зеленим оксамитом штанів, і швидко уривчасто дихав. З його легенів виривався свист. Жовта хустка збилася на бік. Неушкоджене око блищало, мов фальшивий діамант. Біла шовкова пов'язка брижилася, і з-під неї на щоку сочилася якась жовтувата гидота. «Підніми голову, дитинка, і ти побачиш, якого дітька я тебе спинив. Помилуйся на!» Джейк на силу підвів голову. На ту мить він уже був настільки шокований, що побачене його навіть не здивувало. На висоті 80 футів над їхніми головами гойдався мармуровий фонтан за вбільшки з трейлер на колесах. Вони з Гешером перебували майже під ним. Фонтан був підвішаний на двох ржавих кабелях, що майже повністю ховалися в величезних хитких штабелях, складених із церковних лав. Навіть у своєму напівпритомному стані Джейк зауважив, що ці кабелі стерті навіть сильніше, ніж троси, на яких тримався міст. «Побачив?» – задоволено шкірячись спитав Гешер. Лівою рукою він зібрав зі щоки гній і байдуже струсив його в бік. "Краса, ге? хе хе А, цок-цок, крутий хлоп! Ні, де правди, діти!» «Та де ж ці бісові барабани? Вони вже мусять грати!» Якщо Коппергет забув їх врубати, я засуну йому в сраку такого довгого дрічка, що він у мене скаже, яка на смак кора. А тепер дивися вперед, мій солоденький. Джейк послухався, але Гешер вмить дав йому такого запотиличника, що він заточився і мало не впав на спину. «Який тупий спиногриз, кажу ж, не в протилежний бік, а на землю. Бачиш ці два темні камінці?» За мить Джейк зміг розрізнити в землі потрібні камінці і апатично кивнув. «На них не наступай, бо вся та катавасія бухнеться тобі на голову серденько, і той, хто захоче тебе помацати після цього, буде відшкріпати від землі. Пойняв?» Джейк знову кивнув. «Добре!» Гешер востаннє глибоко вдихнув і ляснув Джейка по плечу. «Тоді пішов! Чого закляк?» «Ну, кажу, пішов!» Джейк переступив через перший безбарвний камінь і побачив, що насправді це не бруківка, а металева пластина, навмисно заокруглена, щоб скидалося на камінь. Друга була підступно розташована таким чином, щоб непроханий гість ступив на неї, якщо раптом першу він оминув. — Зроби це, — подумав він. — А чому би ні? Стрілець ніколи не знайде тебе в цьому лабіринті, тож наступи і... Поклади цьому край, принаймні це буде чистіше, ніж те, що готує для тебе Гешер з друзями. І швидше. Вкритий порохом мокосина мить завагався над пасткою. Гешер стукнув його кулаком у спину, але не сильно. Думаєш про те, як би гигнути, так мій маленький хитрунчика? Насмішку та жорстокість у його голосі змінилася простою людською цікавістю. Навіть якщо до неї домішувалося інше почуття, то то був не страх, а подив. Ну то вперед поки що не передумав, бо в мене вже є квиток на той світ. Тільки швидко, бо дай боги тобі очі повипалювали. Але Джейк опустив ногу на землю, не торкнувшись пускового механізму пастки. Жити він вирішив не тому, що сподівався на порятунок. Просто так вчинив би на його місці Роланд. Він би живий йшов уперед, допоки хтось його не спинить. І навіть після цього, якби зміг, все одно вперто просунувся б ще на кілька кроків. Обваливши лабіринт зараз, він забере з собою тільки Гешера. А цього недостатньо. Одного погляду на нього досить, щоб збагнути. Він справді вже одною ногою на тому світі. Якщо ж піти далі, то у нього, можливо, з'явиться шанс прихопити з собою кількох гешерових друзяк, і якщо пощастить, то, може, навіть того, кого він називав Цок-Цоком. Якщо вже я зберуся, як він каже, гигнути, подумав Джейк, то зроблю це тільки у великій веселій компанії. Роланд зрозумів. Двадцять Джейк помилявся щодо стрільцевої здатності знайти дорогу в лабіринті. Вони з Гешером залишили по собі багато слідів, і наплічник був лише одним із найпромовистіших знаків. Але Роланд швидко збагнув, що гаяти час на вушукування знаків не варто. Все, що від нього вимагалося – йти за Юком. Втім, там, де стежки перетиналися, він кілька разів зупинився, боячись помилитись». І щоразу, коли він це робив, Юк узирався і нетерпляче тихо гавкав, що мало означати «поквапся, невже ти хочеш їх загубити?» Тричі Роланд знаходив знаки. Сліди ніг, нитка з джейкової сорочки, клапти гешерової яскраво-жовтої хустки. І тричі переконувався, що Шалапут знає, куди бігти. Після цього стрілець просто пішов слідом за ним. Він і надалі шукав знаки, але більше не зупинявся в пошуках. А тоді знову почався барабанний бій. І саме барабани, та ще Гешерів довгий ніс, якого він пхав до наплічника Джейка, врятували Роландові життя. Він різко загальмував на підборах запилених чобіт і витяг револьвер ще навіть до стоту не збагнувши, що то за звук. А коли зрозумів, то невдоволено буркнувши опустив револьвер назад у кубору. І вже збирався було бігти далі, коли погляд упав спочатку на Джейків на плічник, а потім вихопив і стемрявив пару ледь помітних дротів, що тьмяно блищали в повітрі ліворуч від нього. Примружившись, Роланд розглядів два тонкі дроти, які перетинались небезпечно близько від нього на рівні коліна. Незенький юк без проблем пробіг під дашком, який утворювали перехрещені дроти. Але якби не барабани і не покинутий на плічник, Роланд би налетів просто на них. Він підвів очі, роздивляючись кучу гори сміття у бабіч стежки і міцно стис губи. Він був за крок від загибелі, і тільки Кай його врятувала. Юк нетерпляче дзявкнув. Роланд ліг на живитой проповс під дротами, повільно й обережно, бо був тілистіший за Джейка і Гешера. Жоден по-справжньому кремезний чоловік не зміг би подолати цю пастку, не обваливши при цьому підступно підготовлену лавину. У вухах лютували барабани. «Мабуть, вони всі з'їхали з глузду», – подумав стрілець. «Якби мені щодня довелося це слухати, то я б точно збожеволів». Там лежали книжки і кілька предметів одягу, а також скарби, на які Джейк натрапив дорогою. Камінь, поцяткований чимсь жовтим і блискучим, на вигляд наче золотом, але насправді то було не золото. Наконечник стріли, що його Джейк знайшов у Діброві наступного дня після видобування, і який, мабуть, зберігся ще з тих часів, коли в лісі жив прадавній народ. Сонячні окуляри його батька і ще якісь дрібнички, справжню цінність котрих міг збагнути тільки хлопчик, який ще навіть не був підлітком. Ці речі дорогі йому, і він безперечно захоче отримати їх назад. Звісно, якщо Роланд встигне забрати його до того, як Гешери його приятелі змінять його. Завдадуть йому такого болю, що він навіки втратить інтерес до невинних розваг дитинства. У Роландовій уяві, наче демон чи джина з пляшки спливла вишкірена мармиза Гешера. Криві зуби, порожній погляд, щоки і щетинне підборіддя, роз'їдене мандрусом. «Якщо ти його скривдиш, подумав він, і примусив себе думати інакше, бо то був глухий кут. Якщо Гешер скривдить хлопчика... Джейка! Люто наполягала свідомість. Це не просто собі хлопчик. Це Джейк. Джейк! Тож, якщо Гешер скривдить хлопчика, то Роланд його вб'є. Так, вб'є. Втім, саме по собі це нічого не змінить, бо Гешер вже ходячий мрець. Стрілець видовжив лямки наплічника, дивуючись із хитромудрих застібок, які дозволяли це зробити, надів його на плечі і знову звівся на ноги. Юк уже готовий був мчати далі, але Роланд покликав його на ім'я і шалапуто звернувся. «До мене, Юк!» Роланд не знав, чи тварина зрозуміє, і якщо так, то чи послухається команда, але краще і безпечніше, щоб він не відходив далеко. Там, де знайшлася одна пастка, неодмінно виявляться й інші. Наступного разу Юкові може не пощастити. «Ейк!» – дзявкнув Юк, не зрушуючи з місця. Гавкіт був наполегливий, але в очах пухнастика Роланд побачив, що той відчуває насправді. Ті очі потемніли від страху. «Так, але це небезпечно», – сказав йому Роланд. «Ходи до мене». За їхніми спинами, там, звідки вони прийшли, щось важке глухо гупнулося на землю. Швидше за все, це падіння спричинили нескінченні вібрації барабанного бою. І Роланд побачив, що зі смітника, як голови дивних довгошиїх тварин, подекуди витикаються стовпи з гучномовцями. Юк підбіг до нього і важко дихаючи подивився йому в вічі. «Не відходь від мене!» «Ейк! Ейк! Ейк!» «Так, Джейк!» Він знову припустив бігом, і Юк, як вірний пес, побіг поряд. 21. Едді відчував, що його, як колись сказав якийсь мудрець, переслідує дежавю. Він знову мчав зв'язком, силкуючись випередити час. Замість узбережжя тепер була вулиця Черепахи, але загалом усе лишалось таким самим. Хоча ні, тепер була одна суттєва відмінність. Тепер він шукав не самотні двері, а залізничну станцію, чи то пак колиску. Волосся Сюзанни майоріло на вітрі, а сама вона сиділа рівно, тримаючи в правій руці Роландів револьвер дулому гору до захмареного стурбованого неба. Барабани оглушливо стукотіли, доводячи до нестями. Попереду лежав якийсь велетенський предмет, що за своєю формою нагадував тарілку. Напружена уява Едді, напевно підігріта класичною архітектурою навколишніх будівель, миттю намалювала йому картину. «Юпітер і Тор грають у фрізбі». Юпітер подає, а Тор стоїть і дивиться, як тарілка летить, прорізаючи хмари. Вечірка на Олімпі, та й годі. Призьбі для богів, подумав він, маневруючись Сюзанною між двома каркасами іржавих автомобілів. Гарно придумано. Зблизька тарілка виявилася чимось на кшталт супутникової, тожді підняв візок нахідник, щоб її об'їхати. Коли він уже спускав коляску через бордюр, надто вже засмічений був тротуар, щоб по ньому можна було їхати. Барабанний дріб різко увірвався. Відлуння покотилося у тишу. Та тільки Едді зрозумів, що насправді це не тиша. Попереду, на перетині вулиці черепахи і якоїсь іншої авеню, виднівся арковий прохід у мармурову будівлю. Вона вся заросла плющем і якоюсь іншою в'юнкою рослиною, що нагадувала кіперисове листя. Її пагони хоч і були повзучими, проте мали гідний і навіть розкішний вигляд. А за рогом збуджено вирував людський натовп. «Не зупиняйся!» – уривчасто проговорила Сюзанна. «У нас нема часу!» Белькотіння Люду прорізав пронизливий істеричний крик. Його супроводжували схвальні вигуки і навіть аплодисменти. Так плескали у долоні Люди після вистави у казино в Атлантик-Сіті, де Едді якось побував. Крик переріз тривалий агонізуючий хрип, що нагадував дзижчання цикади. Едді відчув, що волосся в нього на потилиці настовбурчується. Зиркнувши на трупи, що висіли на найближчому гучномовці, він зрозумів, що веселі лацькі юни проводять чергову привселюдну страту. «Грандіозно!» – подумав він. «Шкода тільки, що в них нема Тоні Орландо і Дона. Вони б їм заграли постука й тричі, і Либонь усі б померли щасливими». Едді зацікавила кучу гура в нарозі, оплетена плющем. Зблизька відчувалося, що рослина має сильний трав'яний запах, від якого сльозилися очі. Але все одно він подобався Едді більше, ніж солодкаво-коричневий аромат засохлих небіщиків. Там, де колись був ряд аркових проходів, тепер буяли зелені пагони лози. Дрібні завитки водоспадами стікали донизу. Зненацька крізь один із водоспадів вигулькнула якась фігура і потріботіла в їхній бік». Едді побачив, що це хлопчик. Мале дитинча, яке не так давно виросло з пелюшок. Він був убраний дуже дивно. В костюм маленького лорда фонт Лероя, який доповнювала сорочка з мережевними манжетами і короткі оксамитові штанці. Волосся вплетені стрічки. Зненацька Едді відчув шалене бажання помахати руками над головою і просюсюкати щось на кшталт «Лад Холосе Місто». «Ходімо!» Прокричав хлопчик високим писклявим голосом. У його волосі заплуталося кілька зелених листків, і він на ходу недбало скинув їх лівою рукою. «Там вішають спанкера! Настала черга старого спанкера вирушати Україну барабанів! Ходімо, бо пропустити забаву, на її боги поб'ють!» Сюзанно теж вразив зовнішній вигляд хлопчика, але щось у тому, як він наближався, насторожило її. Він якось дивно і незграбно прибирав зелені парустки, що заплуталися в його перев'язаному стрічками волосі. Робив це тільки однією рукою. Друга, як була схована за спину, коли він вибіг їм на зустрічі з водоспаду зелені, так там і залишалася. «Йому, мабуть, страшенно незручно», – подумала вона, і тут в голові наче запис ввімкнувся. Вона почула голос Роланда, який на краю мосту сказав, я знав, що щось таке може статися Але якби ми побачили його раніше, поки ще були поза радіусом дії його вибухового яйця Прокляття Тож вона націлила дуло Роландового револьвера на дитину, яка вже зістрибнула з бордюра і мчала просто на них «Стояти!» – закричала вона «Стій на місці!» «С'юз, ти що робиш?» – теж закричав Едді Проте Сюзанна пропустила його докер повз вуха. Насправді, Сюзанни Дін там уже не було. Її місце у візку зайняла Детта Волкер, і її очі горіли вогнем підозри. «Стій, або я стріляю!» Мабуть, маленький лорд Фонтлерой був глухим, бо її попередження не справило на нього жодного враження. «Швидше!» – радісно заволав він. «Ви ж усе пропустите! Спанкер заре...» З-за спини повільно почала з'являтися права рука. І цієї миті Едді збагнув, що перед ними не дитина, а карлик, чиє дитинство вже було в далекому минулому. Обличчя, яке спершу здавалося Едді по-дитячому світлим і радісним, насправді було гримасою холодної ненависті і люті. Щоки і лоб карлика були вкриті безбарвними плямами, з яких сочився гній. Те, що Роланд назвав лярвиними квіточками. Сюзанна не дивилася на його обличчя. Вся увага була прикута до правої руки карлика і тьмяно-зеленої кулі, затиснутої в ній. Цього було досить. Прогримів Роландів револьвер, і з тятий кулою карлик перекинувся на спину. Коли він приземлився на хідник, з маленького кривого рота вирвався крик болю і ненависті. Граната вискочила з пальців і покотилася в ту арку, звідки він вигулькнув. Детта зникла, розтанула, мов сон, і тепер Сюзанна, не тямлячись від подиву, страху і хвилювання, нестямно переводила погляд з дула револьвера, звідки ще курився димок, на крихітну фігурку, що, розкидавши руки, лежала на хіднику. О, господи, я застрелила його, Еді, застрелила! Смерть! Сивим! Спробував агресивно викрикнути маленький лорд Фонтлерой, але замість слів з горла вирвалося криваве булькотіння і залило ті кілька білих клаптів на його чудорнацькій сорочці, що досі були незабруднені кров'ю. І тут з арки пролунав притлумлений вибух. Його хвиля здійняла гущавину повзучої зелені, якою заросла арка, і підняла її високо вгору, наче корабельний прапор у сильний шторм. А слідом за нею назовні вирвалися хмари задушливого ядучого диму. Едді прикрив собою Сюзанну, і його спина, шия і маківка опинилися під градом гострих уламків бетону. На щастя, всі вони були маленькими. Ліворуч від нього щось огидно і волого заплямкотіло. Трохи розплющивши очі, Едді побачив, як непорушно застигає в баюрі голова маленького лорда Фонтлероя. Очі Карлика досі були розплющені. Рот викривлений в передсмертній гримасі Тепер до їх вух долинали інші голоси Хтось вирещав, хтось горлав, І всі до одного були розлючені Різким рухом Медді відкотив Сюзаннин візок у бік Проїхавшись трохи на одному колесі Він усе таки не перекинувся І пильно подивився в той бік Звідки вигулькнув карлик До них наближався натовп побірванців Близько двадцяти чоловіків і жінок Деякі з'являлися з-за рогу Інші ж наче злі духи матеріалізувалися з диму від карликової гранати, продиралися крізь килими зелені, що затуляли аркові проходи на будівлі. Здебільшого їхні голови були прикриті синіми хустками, і всі тримали в руках зброю, якщо можна назвати зброєю жалюгідний набір ріжавих мечів, тупих ножів і гострих уламків дручків. У руках одного чоловіка Едді побачив кувалду. Той задиркувато розмахував нею в повітрі. «Це юни», – подумав Едді. «Ми їм перебили весь кайф від повішення, і тепер вони злі, як собаки». «Смерть сивим! Вони прикінчили Лестера! Смерть обом!» Залунало звіду сіль, коли це чарівне товариство помітило Сюзанну в візку і Едді, котрий опустився перед ним на коліно. Натовп вів чоловіки з шаблою на голо, закутаний щось на кшталт шотландського кілта. Агресивно змахнувши зброєю... Тілиста жінка, яка стояла поряд із ним, упала б без голови, якби не встигла вчасно ухилитися. Він метнувся в наступ. Слідом за ними з радісними криками посунули інші. Повітря хмарного дня прорізав грім Роландового револьвера, і юнові в кілті знесло верхню частину голови. Червоний дощ пролився на землисто бліду шкіру жінки, якій дивом не відрізало шаблею голову. І вона закричала. Але знавіснілий натовп дико водячи очима не зупинився. «Едді!» – крикнула Сюзанна і вистрілила ще раз. Цього разу на землю впав чоловіку, оздоблену у шовком плащі і високих чоботях. Едді безпорадно шукав рюгар, і на якусь жахливу мить його охопила паніка від думки, що пістолет загубився. Але він просто якимсь чином опустився нижче, бо був запханий за пояс штанів. Едді намацав руків'я і сильно смикнув. Клята штука не піддавалася, бо приціл зачепився за білизну. Сюзанна вистрілила ще тричі постріля. Кожен постріл влучав у ціль, але у сатанілих юнів це не спинило. «Едді, помагай!» Почуваючись суперменом низького гатунку, Едді сильно рванув пістолет, порвав труси, але нарешті спромігся видупити рюгер. Ребром долоні зняв із запобіжника, сперся ліктем на ногу вище коліна і відкрив вогонь. Йому не треба було думати. Навіть прицілюватися не довелося. Якось Роланд їм розповідав, що в бою руки стрільця працюють самі, ними не треба керувати. І зараз Едді збагнув, що малося на увазі. Хоча з такої близької відстані навіть сліпих би не промазав. Сюзанна скоротила чисельність нападників, і тепер їх було не більше 15. По інших, як ураган по полю пшениці, пройшовся Едді. На те, щоб покласти чотирьох, у нього йшло менше двох секунд. Єдина фізія натовпу зі скляними і бездумними очима почала поволі розпадатися. Чоловік із кувалдою викинув свою зброю і пропустив навтьоки, сильно шкотельгаючи на покривлених артритом ногах. Слідом за ним побігло ще двоє. Решта нарішуче зупинилася і тепер тупцяла на місці. «Та вперед, боягузи!» – прогорчав порівняно молодий чоловік. Синя хустка в нього була пов'язана на шиї, наче в жокеї на кінних перегонах. За винятком двох жалюгідних жмутків хвилястого грудого волосся, по одному на кожному боці голови, він був геть лисий. Сюзанні цей парубок нагадав клоуна Клерабеля, а Едді – Рональда Макдональда. Небезпечного Клерабеля і лютого Рональда. Він пожбурив у них саморобного списа, який у першому своєму житті, можливо, був ніжкою стола. Але зброя не влучила в ціля, просто впала на дорогу праворуч від Едді та Сюзанни. «Вперед, я сказав, разом ми зможемо їх при...» «Пробач, друже», – пробурмотів Ведді і вистрілив йому в груди. Клеребель Рональд заточився назад і взявся рукою за те місце, куди влучила куля. У широко розплющених очах читалася одна болісна думка. «Все мало бути інакше, такого просто не могло статися». Рука-парубка без сило впала долу. З кутика рота неймовірно яскраво в такий похмурий день витікла цівка крові. Коли він упав навколішки, решта юнів просто стояли і німо дивилися. А ще один із натовпу не витримав видовище і хотів було ганебно дати драла. ані руш, сказав Едді. Стій, де стоїш, мій недоумкуватий друже, якщо не хочеш гарненько роздивитися ту галявину, де закінчується твій земний шлях. Він підвищив голос. «Кидайте зброю, малята! Ну ж, бо все на землю! Негайно!» «Ти...» – глухо прошепотів помираючий. «Ти... стрілець?» «Ти вгадав!» – відповів Едді і похмурим поглядом обвів юнів. «Благаю прощення!» – прошелестів кучерявий руди і впав обличчям на землю. «Стрільці?» Спитав один із його товаришів. Він говорив так, наче щойно почав відчувати весь жах становища. «Ви тупі, але не глухі!» – відповіла Сюзанна. Бодай якась втіха!» І помахала дулом револьвера. Порожнього. Едді був у цьому впевнений. А якщо так, то скільки патронів лишилося в Рюгарі? Тут він збагнув, що немає жодного уявлення, скільки патронів міститься в обоймі, і подумки назвав себе дурним. Але чи ж взагалі він міг уявити, що все так обернеться? Навряд. «Ви чули, що він сказав? Кидайте все на землю, канікули закінчилися!» Один за одним вони підкорилися. «Дарма ви вбили Вінстона, місіс! У нього ниньки день народження!» Сказала жінка, на обличчі в якої було не менше пінти крові від важного меча і кілта. «То треба було йому лишатися вдома і їсти торт!» – відрізав Едді. І ні слова жінки, ні його власна реакція не здалися йому аж такими абсурдними в цій ситуації. Серед юнів лишалася ще одна жінка. Ходюща білявка, чиє довге волосся повилізало пасмами, наче від лишаю. Вона спробувала було непомітно відступити в бік мертвого карлика і під захист зарослих арок. Але Едді поклав цьому край, випустивши кулю в розтрісканий бетон поблизу її ніг. Що з неї можна взяти, він не знав, але не хотів, щоб хтось показував іншим дурний приклад. І просто боявся того, як поведуть себе його руки, коли хворі люди із понурими обличчями, що стоять зараз перед ним, спробують тікати. Але хай там що поганого холодний розум думав про все це стрілецьке ремесло, його рукам воно все одно подобалось. «Стій на місце, красуна! Офіцер дружній радить не ризикувати!» Едді подивився на Сюзанну і миттю стривожився, бо вона мала дуже блідий вигляд. Сюз, з тобою все добре? Тихо спитав він. Так. Ти ж не зумлієш, бо. Ні. Вона глянула на нього темними, як бездонні колодязі очима. Просто я ніколи нікого не вбивала з револьвера, ясно? Ага, ну тоді звикай. Крутилося в нього на язиці, але він не вимовив цього вголос. Натомість звернув погляд до п'ятьох, що стояли перед ним. В очах, що спостерігали за ними Сюзанною, був якийсь притлумлений страх, але до справжнього жаху йому було далеко. «Блін, тут уже майже ніхто не пам'ятає, що таке жах», – подумав Едді. «Радість, сум, любов так само. Навряд чи вони здатні зараз щось відчувати. Надто вже довго вони жили в цьому чистилищі». Аж раптом він згадав радісні крики, сміх і театральні аплодисменти, які вони з Сюзанною чули раніше. І зрозумів, що помиляється. Бодай одне почуття ще досі примушувало їхні мотори працювати. Ще одне викликало в них емоції. Спанкер би це підтвердив. «Хто тут головний?» – спитав Едді. На випадок, якщо до когось повернеться хоробрість, він дуже уважно спостерігав за перехрестям, за спинами маленького гурту. Поки що нічого тривожного він там не бачив і не чув. Мабуть, їхні товариші вирішили залишити цю обірвану компанію на поталу долі. Вони, непевно, перезирнулися. Врешті-решт подала голос жінка з заляпаним кров'ю лицем. «З був головним, але коли заграли барабани богів, то камінська капелюха випав з панкерів. То ми його і відправили потанцювати». Мабуть, наступним би пішов Вінстон, але ви його угрехали зі своїх проклятих револьверів. Вона стерла зі щоки кров, подивилася на неї і знову звернула похмурий погляд до Едді. А ти гадаєш, що хотів зробити зі мною Вінстон своїм проклятим списом? Спитав Едді. Йому це дуже не сподобалось, але жінка змусила його почуватися винним у скоєному. Підрівняти мені баки? Ви прикінчили Френка і Ластера, вперто далі вона. «І хто ж ви такі? Або сиві, і це погано. Або пара проклятих приблуд, і це ще гірше. І хто ж лишився захищати юнів із північного міста? Мабуть, тільки Топсі. Моряк Топсі, але його тут нема. Він сів у свій поплив і попливу не з річкою, щоб він скис». Але Сюзанна вже давно не слухала її. Всі її думки зосередились на тому, що жінка сказала раніше. Камінська пелюха випав з панкерів, тому його й відправили потанцювати. Колись у коледжі вона читала лотерею Ширлі Джексон. Тож тепер збагнула, що ці дегенерати, у яких виродилися колишні юни, жили в жахіття, описаному там. Не дивно, що вони не здатні до сильних емоцій. Їм же доводилося бути учасниками цього зловісного дійства не раз на рік, як у романі, а не менше двох-трьох разів на день. «Чому?» Хрипким від переляку голосом спитала вона в жінка. Нащо ви це робите? Жінка змірилась узанну таким поглядом, наче в житті не бачила більшого ідіотка. Нащо? Щоб привиди, які живуть у машинах, не забрали тіла тих, хто тут помер, і юні, висивих, і не наслали їх на нас. Мертві які ж можуть вилізти крізь діри у вулицях і зжерти нас. Навіть останні йолоб це знає. Привидів не існує. Сказала Сюзанна, відчуваючи про те, що її голос звучить порожньо і геть непереконливо. Звісно, існують. У цьому світі привиди всюди. Але вона не здавалася. «Те, що ви називаєте барабанами богів, лише плівка, яка застрягла в програвачі. От і все!» Зненацька її осяяло, і вона додала. «А може це все роблять сиві? Навмисне? У вас не виникало таких підозр? Вони ж живуть на іншому боці міста, так?» «І під містом теж. Вони завжди хотіли вивезти вас із гри. А що, як тепер у них з'явився справді дієвий спосіб завершити почати, але не своїми, а вашими ж власними руками?» Забризкана кров'ю жінка стояла біля літнього джентльмена у найстарішому світлі котелку і пошарпаних шортах захисного кольору. Він виступив уперед і звернувся до неї тоном вихованої людини, під яким проглядало призирство. Слова були гострі, мов кинджали. «Ви помиляєтеся, мадам Стрілець. У підземеллях Лада дуже багато машин, і всі вони населені привидами, демонічними духами, вороже налаштованими супроти смертних. Ці демони здатні воскрешати мертвих. А у нас у Ладі є кого воскрешати. Навіть не сумнівайтеся». «Слухайте», – сказав Едді. Дживса, ви самі бачили когось із цих зомбі на власні очі? Хтось із вас бачив?» Дживс закупили в губу і не відповів. Але слова були непотрібні. Все сказала та закупили на губа. На що можна сподіватися від приблуду, яких замість розуміння зброя? Едді вирішив що час взагалі припинити це безглузде обговорення. Все одно він не створений для місіонерської діяльності. Долом Рюгера він показав на скривавлену жінку. «Ти і твій приятель схожий на англійського дворецького у вихідний. Підете з нами?» «Покажете нам, де залізнична станція. Після цього ми розпрощаємося. І скажу вам правду. Я вважатиму, що цей бісів робочий день закінчився вдало». «На станцію?» – перепитав чолов'яга, схожий на дворецького Дживса. Е, «Що таке залізнична станція?» «Відведіть нас у колиску», – уточнила Сюзанна. До Блейна. Ці слова в кінець добили Дживса. На його обличчі замість вселенського презирства, з яким він досі до них ставився, з'явився непідробний жах «Е, туди не можна!» – закричав він «Колиска – це заборонена зона, а Блейн – найстрашніший з усіх привидів влада!» «Заборонена зона?» – подумав Едді «Тільки цього бракувало, але принаймні один плюс у цьому є Там ви, критини, перестанете нам набридати» Приємно також було почути, що Блейн досі існує, чи то пак ці люди гадають, що він існує. Решта наймучі віри вирячилися на Едді і Сюзанну. Враження було таке, нібито чужинці запропонували гурту новонавернутих християн орендувати ковчег за віто і перетворити його на платний туалет. Едді націлив рюгер насередину джипсового лоба. «Ми йдемо, а ви, якщо не хочете негайно приєднатися до пращурів, припиніть триндіти і показуйте дорогу!» Дживс і скривавлена жінка обмінялися непевними поглядами. Але коли чоловік у котелку нарешті подивився на Едді Сюзанну, його обличчя мало впевнений і рішучий вираз. «Можете нас застрелити», – сказав він. «Краще вже померти тут, а не там!» «Та ви просто банда хворих збочинців, у яких на думці одне – смерть!» – розлютилася Сюзанна. «Ніхто не помре, просто відведіть нас туди, куди нам треба, заради Бога!» «Але зайти в колиску Блейна – це і є смерть!» – понуро сказала жінка. «Бо Блейн спить, і той, хто його потурбує, дорого за це заплатить!» «Та годі тобі кралечко!» – роздратовано обірвав Едді. Запхавши носа між сідницями, аромату кави не відчуєш. «Я не розумію, що це означає», – відказала вона з якоюсь дивною гідністю. «Це означає, що ви можете відвести нас до колиски і накликати на себе гнів Блейна, або просто стояти тут і дізнатися, що таке гнів Едді. І знаєте, я якось не схильний стріляти одразу в голову. Я можу виривати з вас кулями по шматку. Злості мені вистачить. Щось мене не від вашого міста». «Музика хріново, всі смердять як гній, а перший, кого ми тут зустріли, пожбурив у нас гранату і вкрав нашого друга. То що ви вирішили?» Нащо що вам взагалі, Блейн?» – спитав хтось із гурту. «Він уже багато років не вирушиться в колисті. Він навіть перестав різними голосами говорити і сміятися». «Говорити різними голосами і сміятися?» – подумав Едді і подивився на Сюзанну. Але вона тільки плечима знизала». «Ардіс був останній, хто наблизився до Блейна», – сказала скривавлена жінка. Джив понуро кивнув. Ардіс завжди ставав ідіотом, коли напивався. Блейн його про щось спитав. Я чув це питання, але подумав, що воно якесь безглузде, щось про матір ворон, здається. Ардіс не зміг відповісти на питання, тож Блейн підсмажив його на синьому вогні. «Електрика», – здогадався Едді. Дживс із скривавленою жінкою кивнули одночасно. Так, сказала жінка. Електрика. Так це називали у давно минулі часи. Вам не треба заходити туди разом з нами, зненацька запропонувала Сюзанна. Просто покажіть нам, де це місце, а далі ми вже підемо самі. Жінка змірила її недовірливим поглядом, але Дживс нахилився до її вуха і щось зашепотів. Решта юнів стояли за їхніми спинами, дивлячись на Едді і Сюзанну з приголомшеним виразом людей, що пережили руйнівну повітряну атаку. Дослухавши, жінка озернулася на них. «Так», – сказала вона, – «ми відведемо вас до колиски. Так вам і треба». «От і я так думаю», – сказав Едді. «Ти і Дживс, а решта зникніть». Він обвів їх прицільним поглядом. «Але наостанок затямте от що». Один підступно пожбурений спис, одна стріла, одна цеглина, і ці двоє помруть. Погроза пролунала настільки слабо і непереконливо, що Едді негайно пошкодував про неї. Яке їм діло до цих двох, чи взагалі до будь-кого з їхнього клану, якщо вони щодня відправляють на той світ двох чи більше? Хоча... – подумав він, спостерігаючи, як інші навіть не озираючись ідуть геть. Пізно вже шкодувати просказане. «Хадіма!» Сказала жінка. «Треба швидше з усім покінчити. Очі б мої вас не бачили». «Взаємно», – відповів Едді. І вони з Дживсом повели їх уперед. Але перш ніж піти, жінка зробила щось таке, від чого Едді трохи розкаявся в своїх жорстоких думках. Вона стала навколішки, прибрала волосся з обличчя чоловіка в кілті і поцілувала його в брудну щоку. «До побачення він стане», – «Чекай на мене там, де розступаються дерева, а вода солодка. Я прийду до тебе, обов'язково прийду. Це так само неминуче, як і настання світанку, що проганяє темряву на захід». «Я не хотіла його вбивати», – сказала Сюзанна. «Так і знайте, але сама я помирати хотіла ще менше». «Так», – звернене до Сюзанни обличчя було суворим і сухим. Жінка не плакала. Але в колисці Блейна на тебе чекає смерть, і, можливо, ти помреш заздрічи бідному старому Вінстону. Блейн жорстокий, найжорстокіший з усіх демонів у цьому жорстокому прижорстокому місті. Ходімо вже, мод, сказав Дживс, допомагаючи їй підвестися. Так, покінчимо з ними. Вона знову змірила Сюзанну і Едді рішучим, але водночас дещо розгубленим поглядом. «І нехай боги проклянуть мої очі за те, що я взагалі вас побачила! І нехай прокляття впаде на ваші револьвери, бо вони ніколи не завдавали нам нічого, крім клопотів!» «А з таким ставленням, – подумала Сюзанна, – ваші клопоти триватимуть ще років з тисячу, не менше!» Мод прочим чекувала вулицею Черепахи Дживс за нею. Едді доводилося ще штовхати Сюзанн візок, тож невдовзі він засапався і ледь встигав. Розкішні будівлі у Бабіч вулиці змінилися будинками в стилі заміських, оповитих плющем, перед якими розкинулися величезні занедбані газони. Колись тут був дуже фашнебольний район, зрозумів Едді. Одна будівля, що височіла попереду, затьмарювала решту. На вигляду манливо простий квадрат із білого каменя з численними колонами, на яких тримався дах. Едді знову згадав фільми про гладіаторів, від яких він так шаленів у дитинстві. Сюзанна здобула ґрунтовнішу освіту, тож їй згадався Парфенон. Увагу обох одразу полонив величний скульптурний бестіарій, ведміді черепаха, риба і щур, кіні собака, що в два ряди облямовував будівлю вгорі під дахом. І вони збагнули, що це те місце, яке вони шукають, їх не полишало тривожне відчуття, що за ними стежать безліч очей, очей, сповнених ненависті й подиву. Коли вони підійшли ближче, і в полі зору з'явилася монорейкова дорога, прогуркотів грім як і буря, монорейка брала свій початок на півдні, стрімко летіла в місто, проходила вулицею Черепахи і вливалася в колиску лада. І поки вони наближалися, вітер дедалі дужчав, і висхлі тіла в бабіч дороги почали звиватися і танцювати на вітрі. 22. Бо з наскільки часу минуло, відколи вони почали ці перегони. Напевно, Джейк знав тільки одне, барабани знову стихли. І Гешер ще раз грубо смикнув його, щоб зупинити. Та цього разу Джейк примудрився якось втриматися на ногах. У нього наче друге дихання відкрилося. А от у Гешера, якому вже ніколи не судилося бути одинадцятирічним, справи були кепські. «Ах, мій насос наладан, дише, дитинка. Вам же гірше, байдуже», – сказав Джейк. І заточився, коли вузлувата Гешерова рука вперіщила йому по щоці. «Хе, а ти, я бачу, заплачеш гіркими сльозами, якщо я тут впаду мертвим, е?» А тож, але навіть не сподівайся, красунчико, старий Гешер вже багатьох пережив І не має наміру падати неживим до ніг якоїсь ягідки, навіть такої солоденької, як ти Джейк незворушно слухав усі ці дурниці Він мав намір ще до заходу сонця побачити Гешера мертвим Навіть ціною власного життя Джейкові вже було байдуже він витер кров з розбитої щойно губи і задумливо подивився на руку, дивуючись, як швидко в людському серці не лишається нічого, крім нестримної жаги вбивства. Помітивши, що Джейк дивиться на скривавлені пальці, Гешер криво усміхнувся. Хе, <сміття> сачок пустив, е <сміття> Старий Гешер ще пустить сачок із твого молоденького деревця, якщо не будеш поводитися чемно. Він показав на бруківку вузенького завулка, в якому вони зараз перебували. В тому місці, куди він тицяв пальцем, лежала іржава ржава кришка каналізаційного отвору. На ній стояло таврозі словами, які Джейк не так давно вже бачив. Ливарня Ламерка. Там збоку є ручка, сказав Гешер. Бачиш? Просунь туди руки, відтягни в бік і рушися, Тоді, може, до зустрічі з цок у тебе ще залишаться всі твої зуби. Джейк ухопився за сталеву кришку і потягнув. Сильно, проте не що було сили. Лабіринт вулиці Завулків, крізь який Гешер його гнав, був нестерпним, але там він принаймні міг бачити. Він уявити не міг, що чекає на нього в підземеллях міста, де темрява поглина навіть мрії про порятунок. А оскільки наміру дізнаватися, як там унизу в нього не було жодного, то він і не збирався без крайньої потреби це робити. Але Гешер швидко пояснив йому, що потреба якраз крайня. «Вона надто важка для...» Почав Джейк, але не договорив, бо пірат охопив його за горло і підняв у повітря до рівня своїх очей. Від довгого забігу його лице трохи розчервонілося і вкрилося потом, а гнійники, що в'їдалися в шкіру, набули огидного відтінку, жовтого з І Із відкритих наривів витікала густа рідина і цівки крові. Джейк встиг відчути густий сморід, що йшов від Гешерова тіла. А потім рука зімкнулася довкола його горла і перекрила дихання. «Слухай уважно, недомку, бо це тобі останнє попередження. Або ти зараз же знімеш цю довбану кришку, або я запхаю руку тобі до рота і вирву язика. І можеш кусатися скільки влізе, бо в мене ця зараза в крові. Не мине й тижня, як перші квіточки з'являться на твоєму муличко, якщо доживеш». Затямив? Джейк шалено закивав. Гешерове обличчя почало розпливатися перед його очима сірою плямою. Туман дедалі густішав, а голос долинав, наче здаля. Граст! Гешер кинув його на землю. Джейк гепнувся біля каналізаційного люка, важко хапаючи ротом повітря і кашляючи, наче перед блюванням. І врешті-решт спромігся глибоко вдихнути повітря. Рідкого вогню, що негайно пік йому легені. Він виплюнув скривавлений згусток мокроти, і від її вигляду його ледь не знудило. «А тепер годі вже теревенити світло моїх очей? Знімай кришку!» Джейк поповз до люка, взявся за ручку і цього разу вже смикнув, що сили. На якусь жахливу мить йому здалося, що важезна кришка не зрушить з місця. А потім він уявив собі, як гешерові пальці тягнуться йому до рота та хапають за язик. І де тільки сили взялися? У спині немилосердно заболіло, було таке відчуття, що якась частина хребта сунулася з місця, але люк, скригочучи на бруківці, повільно піддався. Ось уже поглядові відкрилася вузька серпоподібна усмішка самої темряви. «Добре, малий, добре!» – зрадів Гешер. ти ж мій маленький мул, тягни далі, не здавайся, ще трохи!» Коли серп став півмісяцем, а у попереку вже пік вогнем, Гешер дав Джейкові піддупника, і той розтягнувся на землі. «Дуже добре», – вдоволено сказав пірат, зазираючи в отвір. «А тепер, малий, спустися драбиною, вона там збоку. Але дивися не впади, тримайся добре, бо ті щаблі в біса слизькі і мохом поросли. Їх там штук за двадцять, наскільки я пам'ятаю. А коли спустишся на дно, стій і чекай на мене». «Може, тобі і захочеться втекти від старого приятеля, але хіба ж це буде розумно? Як ти гадаєш? Розумно?» «Ні», – відповів Джейк. «Мабуть, ні». «Дуже мудро, синко!» Гешер розплився в своїй огидній усмішці, в черговий раз демонструючи жалюгідні залишки зубів. «Там темно, і ціла тисяча коридорів розходяться на всі боки». Твій старий приятель Гешер знає їх усі як облублені А от ти загубишся в мить. А ще там є щури, дуже великі і дуже голодні Так що стій, чекай Я стоятиму Гешер пильно на нього придивився Ти говориш як мале юнення Але ти не юн, я впевнений Звідки ти, хлопче? Джейк мовчав що, шалапут язика проковтнув, Ну, нічого, нічого. Цок-цок швидко з тебе правду добуде. У нього є такий дар, що люди самі починають говорити. І коли вже розговоряться, то говорять так швидко і кричать так голосно, що аби спинити їх доводиться стукати по довбежці. У присутності цок-цока шалапутам не дозволяється ковтати чиїсь язики. Навіть таких молоденьких і смачненьких, як ти. А тепер пішовиниз. На, пішав! І він замахнувся на хлопчика ногою, але цього разу Джейкові вдалося ухилитися від удару. Він зазирнув у напіввідчинений люк, побачив драбину і поліз. Його голова і груди ще не встигли зануритися в темряву, коли повітря струсонув потужний гуркіт. Він пролунав десь на відстані милі або навіть більше, але Джейк без зайвих пояснень збагнув, що це було. З його вуз зірвався крик жалю. Гешер скривив рота у зловісній усмішці. Твій крутий друзяка відстежив тебе трохи далі, ніж ти сподівався, ге? Але я так і думав, бо бачив, які в нього вперті й хитрющі очі. Я думав, що він піде за своїм маленьким солоденьким хлопчиком, якщо збереться. І він таки зібрався. Дротяну пастку він побачив, але фонтан його причавив. Усе пучком, лізь солоденький. І він націлився ногою на Джейкову голову. Хлопчик уник удару, але послизнувся на драбині, пригвинченій до стінки каналізаційного люка, і не впав тільки тому, що вчасно вхопився за вкриту струпами гомілку Гешера. Він благально подивився на пірата, і на тому гнійному лиці смертника не побачив жалю. «Будь ласка!» – сказав він, чуючи, як слова переходять у схлипування. Перед його очима стояла картина. Роланд лежить розчавлений велетенським фонтаном. «Що тоді сказав Гешер? Якщо він комусь знадобиться, то цей хтось буде змушений відшкрябувати його від землі». «Ти благай скільки хочеш, Любчико, але не сподівайся, що тебе почують, бо на цьому боці мосту милосердя закінчується. А тепер лізь, бо я тебе так віддохопелю, що криваві мізки крізь криваві вуха полізуть». Тож Джейко лишалося тільки одне – Спускатися. Коли він досяг стоячої води на дні, то вже не хотів плакати. Він стояв і згорбившись, та похнюпивши носа, терпляче чекав, поки Гешер поведе його назустріч долі. 23 Пастку у вигляді перехрещених дротів, які стримували лавину сміття, Роланд ледь не зачепив. Але підвішений фонтан здався йому повною нісенітницею. Таке могла влаштувати лише якась дурна, недорозвинена дитина. Колись Корт навчив їх постійно пильнувати, перебуваючи на території ворога. Оглядати сектори не тільки спереду і ззаду, але й угорі. «Стій!» – наказав він Юкові, підвищуючи голос, щоб перекричати барабани. «Ій!» – погодився Юка, потім подивився вперед і одразу ж додав. «Ейк!» «Так!» Стрілець іще раз подивився на висячий мармуровий фонтан і оглянув дорогу, шукаючи пусковий механізм. Дві пластини він помітив одразу. Можливо, колись вони ще як так були схожі на бруківку, під яку їх замаскували, але той час давно минув. Роланд нахилився, сперся руками на коліна і загорив до Юка, який дивився йому у вічі. «Зараз я візьму тебе на руки. Ненадовго. Не крутися, Юк. Юк!» Роланду взяв шалапута в руки. Спершу Юк напружився і спробував виборситися, але потім Роланд відчув, що тваринка змирилася. Звісно, Юкові не подобалося, що його взяв на руки хтось, а не Джейк, але очевидно він вирішив потерпіти. І стрілець ще раз подивувався, яке це створіння розумне. Він поніс Юка вузьким проходом над навислим фонтаном Лада, обережно переступивши підступні камінці. І цієї ж миті стихли барабани. «Ейк!» Нетерпляче сказав Юк. «Ейк! Ейк!» «Так, але спершу треба дещо владнати». Пройшовши з Юком ще 15 кроків, стрілець нахилився і підняв уламок бетону. Задумливо переклав з руки в руку і в цей час до його вух долинув звук пострілу зі сходу. Гучний барабанний стукіт поглинув звуки битви Едді і Сюзанни з бандою юнів, але цей постріл Роланд почув і всміхнувся, бо це майже напевно означало, що діни знайшли колиску. «Перша гарна новина за весь цей день, якому, здавалося, кінця не буде». Роланд повернувся і пожбурив уламок. Приціл був точний, як тоді в ріжковому перехресті, коли він кинув камінцем у старезний дорожній сигнал. Снаряд влучив точно у центр одного з безбарвних спускових гачків, і ржавий дріт гучно луснув. Мармуровий фонтан перевернувся і опустився, бо інший дріт ще трохи втримав його від падіння. Рівно стільки, скільки знадобилося б людині зі швидкою реакцією, щоб забратися з-під нього геть, зрозумів Роланд. Потім другий дріт теж не витримав, і фонтан рожевою кам'яною глибою повалився на землю. Роланд ще встиг сховатися за купою іржавих сталевих балок. Юк прудко стрибнув йому на руки, і тут пролунав такий гуркіт, що від нього здригнулася земля. На всій біч полетіли уламки рожевого мармуру, деякі завбільшки зручні візки. Декілька шматочків влучило Роландові в обличчя. У шкурці юка теж застрягло чимало. Роланд струсив їх рукою і поглянув на новоутворену барикаду. Фонтан тріснув навпіл, наче величезна плита. «Назад ми вже так не повернемося», – подумав Роланд. Прохід вузький від самого початку тепер був повністю заблокований. Стрілець на мить замислився, чи чув Джейк гуркіт від падіння фонтана. І якщо чув, то що подумав? Марнувати час, розмірковуючи, що подумав Гешер, він не хотів. Гешер неодмінно вирішить, що його стерло на порох, а саме цього Роланд і домагався. А чи Джейк теж так подумає? Навряд. Хлопчик був не настільки наївний, щоб повірити, буцімто стрільця можна вбити таким простацьким способом. Але якщо Гешер його залякав, то Джейк міг втратити змогу чітко і логічно мислити. Втім, запізно було про це турбуватися. Якби Роланд знову постав перед вибором обвалювати пастку чи ні, то зробив би точнісінько те саме, що і зараз. Навіть стоячи на порозі смерті, Гешер продемонстрував відвагу і тваринну хитрість. І якщо цей фокус приспав його пильність, то він був того вартий. Роланд звівся на ноги. «Юк, знайди Джейка». Джейка! Юк витягнув уперед свою довгу шию, обнюхав землю попівколу, знайшов Джейків запах і помчав уперед. Роланд побіг слідом. За десять хвилин Шалапут зупинився біля каналізаційного люка, обнюхав його довкола і, дивлячись на Роланда, пронизливо гавкнув. Стрілець опустився на коліно і роздивився плутані відбитки ніг та широкий слід на подряпаній бруківці. Схоже, цей люк часто відсували вбік. Коли погляд упав на кривавий згусток у щілині між двома каменями бруківки, Роланд звузив очі. «Той вилупок часто його б'є», – пробурмотів він собі під ніс. Відсунувши люк, він подивився вниз, а потім розв'язав сиром'ятні шнурки, на які запиналася його сорочка. Підняв лапута і запхав його за пазуху. Юк вишкірив зуби і випустив пазурі. На якусь мить Роланд відчув, як кіхті тварини маленькими гострими ножами впинаються йому в груди й живіт. Але потім вони сховалися. Юк заспокоївся і тільки зорив з-за коміра Роландової сорочки своїми блискучими очима, дихаючи як паровий двигун. Біля стрільцевого серця тріпотіло маленьке сердечко. Він затягнув шнурки сорочки в петлях і знайшов у кошелі іншу, довшу шкіряну мотузку. «Я надіну тобі повідець». Мені і самому це не до вподоби, а тобі й поготів не сподобається. Але там унизу дуже темно. Відмірявши дві довжини мотузки, він зв'язав їх і утворив на одному її кінці широку петлю, в яку просунув голову Юка. Роланд гадав, що Юк знову вишкіриться, навіть спробує вкусити, але на диво цього не сталося. Юк тільки подивився на стрільця своїми обведеними золотом очима і знову нетерпляче дзявкнув. «Ейк!» Роланд затис вільний кінець саморобного повітря у зубах і сів на край каналізаційного люка, якщо це був люк. Ногою пошукав верхній щабель драбини і знайшов. Спускався повільно і обережно, сильніше, ніж будь-коли, відчуваючи брак двох пальців. Сталеві щаблини були слизькі від мастила і чогось густішого, на дотик моху. Важкий і теплий юг у пазусі дихав рівно та хрипко. Золоті кружальця в очах блищали в тьмяному світлі, наче два медальйони. Нарешті Стрілець ступив ногою у воду над дні люка. На мить підняв голову до кружальця білого світла, що мерехтіло вгорі. Тут починається найважче, подумав він. У тунелі було мокро й сиро, і смерділо стародавнім склепом. Десь неподалік глухо й монотонно капотіла вода. На відстані Роланд чув гуркіт машинерії. Він витяг вельми вдячного Юка з-за пазухи і поставив у мілку воду, що неспішно текла каналізаційним тунелем. «Тепер усе залежить від тебе», – прошепотів стрілець на вухо Пухнастикові. «До Джейка, Юк! До Джейка! Ейка!» – дзявкнув шалапут і поплюскотів у пітьму. Голова на довгій шиї гойдалася туди-сюди, мов маятник. Намотавши кінець сиром'ятного повіця на ушкоджену руку, Роланд побіг слідом. Привіт, як у вас справи? Згоден дурнувати питання, адже вони у нас всіх плюс-мінус однакові. Але вони, ці справи, у нас є лише завдяки нашим силам оборони, а значить, все буде добре. Як сказала пані у цій частині, це так само неминуче, як настання світанку, що проганяє темряву на захід. Почуймося, все буде Україна, сонечко.